причетною до якогось таємного знання, до існування іншої форми свідомості, набагато досконалішої, зазнаної й досі, такої, що не потребує слів та інших умовностей і здатна до комунікації, позбавленої усіх тих спотворень, які накладає на зміст необхідність виражати все недосконалою системою вербальних, візуальних чи інших символів. Це було схоже на відчуття, коли довго дивишся якийсь незнаною тобі мовою фільм, що супроводжується дуже поганим синхронним перекладом, що його годі розчути, і вже під сам кінець, коли майже втрачаєш надію щонебудь зрозуміти, актори раптом переходять на якусь зрозумілу тобі мову. І в перший момент ти ще навіть не знаєш, чи це вони перейшли на твою мову, чи ти раптом починаєш розуміти їхню. Але це й неважливо. Як неважливо й те, чи подобається тобі цей фільм. Тут йдеться про зовсім інші речі. Але раптом центрифуга майже зупинилася і в безшелесну гармонію порушує якийсь звук. Тепер вже відчувалося, що десь існує невидиме зовні, і з нього долинають ці гугняві звуки. Якщо напружитися, то навіть можна розгледіти неясні білі контури. Найчіткішим враженням від цього вторгнення був запах цигарок. Ледь вловимий, як з'ясувалося згодом, коли Алла вже прийшла до тями і розмовляла зі своєю лікаркою, від якої було трохи чути цигарковим димом і ще кавою та парфумами. Коли лікарка розмовляла, темний пушок над її верхньою губою було видно чіткіше, ніж коли вона мовчала. Далі видиво зникло. Але тепер існування в цій масі з розмитими контурами було позбавлене попередньої безхмарності. Алі стало страшно. Вона вже відчувала, що у неї є не лише ця невизначена кристалічна сутність, а й цілком реальне тіло, яке наразі її не слухається. І саме тому не вдається натягнути на себе простирадло, обриси якого ставали все чіткішими. Рештки тепла поволі зникали. Натомість все більше утверджувався на своїх позиціях холод. А найбільше лякала безпорадність, нездатність поворухнутися і страх, що так буде завжди і доведеться провести невідомо скільки часу в цій похмурій кімнаті з вікнами до половини зафарбованими білим, терпіти цей холод і відчувати тільки те, якими складними траєкторіями пересуваються кубоподібні молекули твого власного тіла. Коли вона сказала про все Зенонові, нічого не пояснюючи і не розповідаючи деталей, просто повідомивши факт, він промовчив. А в очах у нього знову з'явилося те саме й вороже відчуття, яке вже раз налякало її. І Алла відчула раптом, хоча, як з'ясувалося потім і лише тимчасове, Полегшення щось схоже на переконаність у правильності вчиненого. Хоча ця переконаність швидко минула, натомість почав регулярно снитися один і той самий сон. Відтворити подробиці цього сну їй жодного разу не вдалося. Він складався з самих лише відчуттів, і головним серед них відчуттів був страх. Паніка. Схоже на ту, що охоплює в натовпі, який раптом зривається з місця і незрозуміло навіть, куди біжить. Страх перед чимось невідомим, чого чекаєш і боїшся. Не тому, що воно погане, а тому, що не знаєш, чи потрібно цього боятися. Час від часу цей сон урізноманітнювали багатоніжки, схожі на кубики молекул, які виглядали загрозливо і повзли Некудись далеко, у непрозору білу кристалічність, а навпаки, виповзали з неї і загрозливо насувалися, непропорційно збільшуючись у розмірі з кожним наступним кроком. Але найгіршим було повернення в вісні цього відчуття злитості з чимось великим і позбавленим форми, відчуття розплавленості, яке пекло або морозило, і встромляло дрібні, болючі жала просто в мозок. Ніби не могло відшукати впаяних в моноліт інших частин тіла. Мабуть, десь тоді і сталася перша з тих непомітних мікротріщин, які поволі накопичуються на м'язовій тканині подружніх стосунків і потім виявляють себе так несподівано. Одного разу він зізнався їй, що вже не почуває себе закоханим, і відсутність цього почуття дуже його засмучує. Після цієї розмови, яка поступово перейшла в бурхливе з'ясування стосунків,